ام الرجال صناع حياتي اقمار ليلى منهار الهدات انا ام الرجال صناع حياتي اقمار ليلى قوانا بعزم الابات قوانا بعزم الابات ايا من العمر يمضي ورا من حراما <تصفيق> العمر العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Braću moja draga, večerašnji derski, ako bog da treba da bude kratak. Ja sam od juče dolaz s u Ostaru na ljetnoj školi, pa ako bog da sutra se saba se vraćam, ali eto, nisam želio da propustim ovaj naš termin ispoštovanja prema vama. Došao sam. Govorit jednoj temi koja je veoma bitna i ja se bojim da ovo što ćemo večeras mi kazati u njoj da je to samo u jednu ruku unakažavanje ove teme jer ona zaslužuje mnogo ozbiljniji pristup, mnogo detaljniji govor zbog njene bitnosti, ali eto, Govorit ćemo večeras o nekim savjetima na putu kvalificiranja ljudi, pošto je to bolest, prisutna u današnje vremenu, htjeli mi to priznati ili ne, bez obzira da li se radilo o dajama, o učenim, o manje učenim, o svim profilima ljudi, znači svakome je ova tematika više nego potrebna. Naravno, kada uzmemo obzir vrijeme u kojem živimo, podijeljenost muslimana, a ta podijeljenost muslimana je jedan najveći faktor koji uzrokuje da ljudi jedni i druge kvalificiraju gdje, ko, ko je na istini, ko je na dalaletu, ko je u islamu, ko je izvan islama i tako. Normalno većina tih stvari se opet za jezik. Pa ćemo većinom savjete koje govorimo davati u kontekstu osobe koja govori. Normalno imaju načini kvalificiranja ljudi koji se ispoljavaju nečim drugim mimo jezikom. Tako da što je svakodnevno kod nas ovdje u Fadović da ljudi naiđe pored tebe kod da naišao kraj tri debela stuba. Znači jednostavno ne vidite, nećuje da si prošao. Tako da to su znači, neki drugi načini kvalificiranja ljudi s tiranja. A leto mičmo većinu stvari govoriti o jeziku. Da moja draga, u tom nekom samom početku, svi vi znate manje više, nesu nam da je nekom je odlas nepoznanica koliko vjera, puno pažnje posvećuje onome što čovjek govori. Sama činjenica da čovjek ulazi u islam i ne može ući islama ko ima govoran aparat normalan osim da obznani svoj šehadet. To je dovoljno pokazatelj koliko je jezik bitna stvar. Zato ako pogledat hadise, Allah puh sani kadi, salatu eseram, koji govori o jeziku i bitnosti čuvanja jezika, vidjet nešto što ne možete naći skoro o nekom drugom organu. Kaže jedne prilike, Mo postnika li serat u kada uppita šta je tu spas. Gdje je spas? pa kaže je sabu koji pitv kaže emsik alej ke Dobro čuvaj svoj jezik. Voli jese u kebe i tuke in neti tvoja kuća bude dovoljna u odki aha etik i plači svojim svo ingresima. Utome je spas. Hazi svoj jezik. Jezik može u kratkom periodu i sa malo riječi, napraviti belaja da treba mjeseci i godina da se to izravna i popravi. S drugej strani, <coughs> Allah poslanik alaih sr. također kaže, postičujući muslimane, da pazi na ono što govore i kaže meni jad men li, onaj ko meni garantuje za dvije stvari, ja mu garantujem džennet, ko mi garantuje za svoj jezik i ko mi garantuje za čuvanje organa. Također svi vi znate onaj poznati hadis je Allah upsan i kalesac ja u Buhariji kaže čovjek će kazati riječ, neće osvrtati toj riječi pažnji, a zbog nje će biti bačen u džehennem dublje nego što je od istoka do zapada. I to, pazite, koja riječ? Riječ koja je rečena? Ne obraćajući pažnju, šta misite da kad čovjek ciljano i namjerno ugovori? Ovaj lupo ko maksim podivizi i zbog jedne riječi može biti kažnjen takom kaznom. Isto tako Loksa Nik Ali se ratu selam kaže ko vjeruje Allah subhanahu wa taala i sudnji dan neka govori dobro ili neka šuti. To su, braću, moja draga, manje više svima vama poznati argumenti koji ukazuju na bitnost ovog malog organa, jezika, busibeta i belaja koji mogu proizići kao plod govora. Tako, mi ćemo spomenuti nekih desetak do 15 stvari koje bi trebalo da ima na umu insan kada želi da govori o nekom. Prva stvar čovjek treba, ajde da kažemo, da se ostavi prohtjeva duši u svemu tomi. Nelijepo se dešava da ljudi govori o drugim želeći na taj način da zadovolje prohtjeve svoje duši. Ne zato što su ubijeđeni da trebaju govoriti ili zato što smatraju da su kompetentni da govori, već jednostavno da bi se odazvali šetanomu pozivu i da bi se odazvali prohtjevima svoje duši. Zato kažemo čovjek ako govori, treba da na stranu ostavi prohtjeve i ono u čemu poziva duša, jer je duša sklona zlu insan, musliman, treba bi da se pazi toga. odma drugi savjet jeste sve su tu stvari slične i povezane, nisu redane po njihovoj bitnosti. Čovjek kada govori, naročito kada govori o drugima, nepristano treba da se boji Allaha. te Jer, braću moja draga, mi muslimani vjerujemo u to I zato kažem ova tema je više nego potrebna i nije mi poznat stalež ljudi u društvu kome nije potreban govor o ovoj tematici. Čovjek treba da zna da će biti pitan za svaki harf kojeg je kazao na Dunjaluku. I već od danas dok je čovjek u mogućnosti treba da priprema djevab Allahu Tebaraka Vata'ala Hvala za ono što govori. Nerijetko se dešava da ljudi u svome džehlu i svome neznanju polupaju kamion neki lončića, pa pričaju o stvarima za koje nisu kompetentni i vjerujte, jednostavno, da li zbog vremena, prostora, zbog društva u kojim se nalazi, i aktualnosti aktuelnosti određenih stvari pomisli da su oni kompetentni ili jednostavno u toj svoj nekoj kolotečini povedu se za drugima. Nesvjesni činjenici da on, kao neki hajde nazovemo obični insan, neće biti pitan da li je kvalificirao i ocijenio rad određenog daje određenog hatiba određenog alima i tako dalje ako će neko biti pitan onda su to ljudi koji su učeni ljudi koji su kompetentni da govori o tim stvarima znači čovjek treba da u svemu tome kada govori o drugim ljudima se boji Allah i da zna da će biti pitan za ono što je kazao brođer jedna stvar koja nam dosta puta nedostaje kada je u pitanju naš odnos prema braći prema neisto mišljenicima jeste nedostatak lijepog mišljenja obraća čovjek uslima po osnovi insanstva i vjere Trebao bi da prema ljudima koji dolazi u džamiju, prema ljudima koji se deklarišu kao muslimani, prema ljudima koji kroz vajnštinu ne ispoljavaju fisak, griješenje javno, trebao bi u osnovi da prema njima ima čiste grudi i da ima u osnovi lijepo mišljenje prema njima. To je osnova. Da ne govorimo koliko treba imati čisto mišljenje i čiste grudi prema ljudima koji su vođe ummeta, učenjacima, alimima, poznatim dajima. Kad kažem poznatim dajima, mislim na svjetskom rangu poznate daje. primer radi imate jednog čovjeka koji možda za sebe i ne tvrdi i ne želi da ga ljudi uslovljavaju kao velike ale. Mohamed Hassan, poznat, Znači, tu su ljudi koji su, alhamdulillah te barako wa ta'la, i veliki daje, i učenjaci svakako, ali nisu sigurno na jednom nivou, jednog šeha Usaimina, šeha Bin Baza. U svakom slučaju čovjek, znači, treba prema braći muslimanima koji se deklarišu javno kao muslimani i nemaju pri sebi javno onoga što ukazuje na grijehe, trebao bi u startu da nastupa sa lijepim mišljenjem o bratu muslimanu. <kuh> Vi znate kolika je vrijednost tog dijela da čovjek ima čiste grudi prema braćima muslimanima. Nažalost, kažem, živimo u vremenu, čudnom vremenu. Ja sam se, vjerujte, dosta puta uvjerio vidiš čovjeka koji ide prema tebi. jest tako da Dosta stvari se može pročitati na Čehri, pa ti vidiš da ima tu nako pomalo mraka, al eto hajde. Možda čovjek nije naspavao. Ali u momentu kad pomisliš da taj čovjek kruči pored tebe, pa ti nazad celam vidiš kako se čovjek nešto odjednom pušni češa, okreta nešto pozove na telefon, pa opici sutra kad prolazi pored njega, počne se zakretati tako ti vidiš da ima tu neka pozadina, da je njega neko već nafilovo. On Tebe nikad vidio nije. Prvi put te možda vidi. Ali gotovo. Ti si već kvalificiran. Pitanje je samo gdje si. Koju si ocjenu dobio. Ali ti si već ocjenjen. To je, braću, moja draga problem. Zato kažem, prema bratu muslimanu u osnovi. I to Allah je koliko nam otežalo život u današnjem vremenu. To kvalificiranje ljudi. To nam je pokvarilo ono malo slasti imana koji smo osjećali ovdje u ovim teškim momentima i teškom životu na ovoj balkanskoj vjetrometini. Ja se sjećam ti nekih dana, 96. i 7. i 8. gdje god da čovjeka sa bradom, nemoj da sad neko se osjeći uvrijeđen, ali tako je jednostavno. Znači čovjek kad ne vidiš da ima bradu, sad ti ne znaš ko je šta. Zaista kad viš čovjeka s bradom, Ju znači normalo, odmah čovjeka sela mali Ah i Jesse odakrizi kosti, šta sa njim se izgladiš, sad više toga nema. Bar kod mene možda kod vas ima. Al viš je toga nema. Sad kad vidiš čovjeka s bradom, kolije, štalije, čije dersove sluša, da li sam ja po njemu mu snimam, dali nisam, da će kad mrtnim sela mali, da li će me maršnut ili će mi odgovoriti na selam? ili će nazvat nešto nam obitel kao navodno nekoga zove ili tako znači Allah mi otežali smo sebi život a toliko u nas je malo šačica jada i mi u toj šačici jada opet daj da se pocijpamo mjesto vidiš brata prvi put ga vidiš u džami je klanjan ratu sniman eselama ali jesja hikos šta smuk šta pomoć umjesto da kažem kuda se izlazi iz islama ova dole vratim ova vamo se ulazim a čivotješal sa sebi Allaha mi život u ovakvim teškim vremenima mi moramo trošiti vrijeme i snagu i trud u rješavanju tih problema umjesto da trud vrijeme prostor, iskoristavam, koristimo da ove ljude koji jasno idu ka džehennemu, mi moramo rješavati pitanja ovog tipa. Zato kažem, osnovaj, brate, kad vidiš insana u džamiji, možda on nosi šest diktafona, sasvom snimaš, taj mu ders pričao na hudbi, ali nemaš ti šta, bi bi došao čovjek u džamiju, u sela, mali, kakli, džesi, šta ima, kako se. Sada, ko ispadni diktafon, to je druga stvar, on dok ne ispadni a Bibi, on je, zato je brat muslima. Šta mislite, kako bi se insam ponašao da je današnji određeni, bolesni razume odvest u vrijeme ashaba, kad se znalo da imaju monafici, boži poslaniki kazu uzif, ima i danas sto puta viši ali eto, u to vrijeme znaš da ima monafika, ali nas, islam, uči, došao je čovjek u džamiju, Umroje ide mu se nađe na azor. Da li je bio monafik, da li nije? Tvoje da klanjaš, tvoje da mu selam na azor. Dođe i prosi ih čirku, tvoje je da mu daš čirku, tvoje je da odeš od njega se užente. Mi doćemo i do te tačke. Prema ljudima se na Dunjaluku po osnovi, po osnovi, imaju u situaciji kada se izlazi, ali po osnovi prema ljudima, onaj, sudimo po njovoj veštini. I znate ona iz slučaja unog poznata priča, ali koja ukazuje na vrijednost čistoti, čistoći i grudi prema drugim ljudima, kada kaže Allah, kuslanike Alisa, sada sa, će proći pored vas čovjek dženetlija. Dženetlija. To je kod Saba budilo veliku želju, da saznaju šta, kako, pa jedan Asaba otišao pa, tri dana, kod njega proveo ništa, kaže, od prilike ibadeti ponašanje koji kod nas ostali. A on na kraj kaže, ah ja sam čuo Božije poslanika da kaže da stiđe Netlija. Čime? Kako je? Ja gledam, ja sam tebe pratio tri dana u tvojoj kući. Tu je tu deset djeka. Namaz, post, ništa posebno. Kaj to je ono što si vidio? To je to. Nemam pojma zašto. Pa kaže, e ima nešto. Sad sam se sjetio. Ja kad legnim svaku noć, čisti i grudi, legnim, Nema zavisti, nema zlobe prema braći muslimanima. E, to, to je ono što mi ne možemo. Kaže njemu, a sam, to je ono što mi ne možemo. A koliko smo mi daleko od toga? To ne znači da se ne treba truditi. Čistiti grudi od zlobe prema braći muslimanima. <kuh> Također, nelijetko nam se dešava, znači, savjet prije nego što čovjek progovori o drugim ljudima, dosta puta nam se dešava da govorimo govor koji je zasnovan na neprovjerenim informacijama. Evo sada kada bi pokušali da vratite film u dan, dva ili tri, koliko je stvari u životu koje smo kazali, a kada bi ti neko rekao dobro, na osnovu čega ste rekao, pa čuo sam nekog Ahija da je pričao o nekom, a onaj neki je pričao o nekom. Tu su velikom broji slučajeva, vjerujte, onaj, evo vidjeli ste zadnji slučaj, u Tuzli kada je onaj brat ubijen. Ubijen, odrezalo mu bradu. Tu od nas znači na kaleme ljudi onaj razna razne informacije. I tako hoždem kažem znači čovjek ako želi onekom je govoriti, prije nego što svoj jezik zamoči u tintu treba znači da ima povjedljive informacije da može gospodaru reći gospodaru. To sam kazao na osnovu toga. Kaže Allahu poslanika Aleyhisselatu Kefa bil mar'i ithna an yuhaddisa bikulli ma sami'a. Dovolno čovjeku griha da sam prenosi ono što je čuo. Tut je već dovoljno te griha. Ne treba ništa više nasuđeni dan sam kažeš, čuo sam tog i ti preneseš. Kaže tut je dovoljno griha za sudnji dan. I sve što se kaže da je istina i sve treba pričati. Znači, ako ćemo govoriti o nekom onda to treba da bude zasnovano na ilmu i na znanju a vidjećemo također drugi onaj uvjet također <tose> <tose> el insafu vel adlu pravda mi smo dosta puta kroz ova naša druženja govorili o tim stvarima da je kod muslimana jedno od svojstava koji bi trebalo da bude Zastupljen u životu jeste il adlu, val insof, pravednost. I govorili smo nedavno, kad smo govorili o putevima postizanja ljubavi uzvičnog Allaha, tebare koje teala, da jedan od puteva il insof, adl, pravednost. Čovjek treba, znači, moja draga, da se trudi, da se okriti in svojstvo. Malo je, vršano, u suri El Maide, kaži, وَلَا يَجْلِ مَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَا أَلَّ To što mrzite, nevjernike, nemoj da bude razlog da budete nepravedni. Budite pravedni, to je bliže mogu bojaznosti. Čuvjek, ako je došlo do toga da one kom je govoriš, došao ti čuvjek i kaže, taj, taj, došao je kod mene prositi čirku, šta ću? je li on kao zet dobar ti ga znaš, a a ti sa njim imaš neki trzavice. E, eh, evo ga, došao mi je na Nišan. Udrimu mu, ne velja, najgori insan koji postoji u Sarajevu. Ne daj za njega i ovako. Znaš nešto šarietski ti je džajizi, dozvoljeno da kažiš o njemu ono što znaš. Ali had koji dodaš na to, koji nema pri tom čovjeku, znaje da ćeš biti odgovoran na srednji dan. Zato insan, treba da se pazi, onaj, da se maksimalno trudi da bude u svom govoru i oceni ljudi da bude pravedan. <clears throat> Također, čovjek treba da maksimalno se trudi da spozna istinu, a nakon toga da ljude vaga po istini, a ne istinu po ljudima. Uvjerujte, tako najizgled jednostavno a toliko danas potrebno i toliko nam je Belaja na terenu nastalo zbog toga. Reku je, kaže, taj dajen. Gotovo. Ako je on to rekao, ne uzubilo, prija bi ja savjet pogriješio nego on. Nemoguće da je on pogriješio. Nima teoriju. Ako je on to rekao, to je nemoguće da je greška. Pa vidimo, kada određena braća, kad se upali, nešto kod nje, ne znam nijema šta je, možda je ima, možda Bog zna šta je, ali imaju neku upalu. Da li je ušiju, da li je nosa, da li je krajnika. Uglavnom, kad imaju, kad su bolestni, ti bolesti vidjet i kad određeno dida, dida ili nekog insana vidi da radi određene stvari koji na kraj krajima imaju utemeljenja u mezhebu. I sad, na osnovu čega je to mezheb tako rekao, da li mezheb ima utemeljenja? Zato to je sad jedno drugo pitanje koje može biti podležno raspravi. Ali ti gdje na tome... To je mezhebom tako naučio u džani. Njemu sed, naježi sve kose koje ima. Zašto to tako? Mezheb nije u pravo. Njega kritikuješ zato što slijedi mezheb, zato što slijedi imamaj buhanifu. A ne vidiš svoje slijepo slijedženje nekoga ko ne vrijedi ni ko nokt, ali ovaj gore što se reži, samo ovo gore. Ode, buhanifin, ode buhanifinog tijela. Slijediti nekoga. A 180.000 puta ti je bolje da slijediš Ebu Anifu nego da slijediš nekog danas iz današnjeg vrednja, kogod da je. On se ufati određenog insana koji je na deređi, smijajmo se, sufijama koji kažu da imaju šehove koji lete i po nebesima i koji su nepogrešivi i šijama koji imaju tamo neke imame zatrpane u nekim pećinama, koji nikad nisu izašli ili neće nikad nizići isto su to nepogrešivi, ali ti svog daju svjesno i nesvjesno stavljaš na menzinu nepogrešivog. Ti to možda ne kažeš jezikom, ali stanjem svog ponašanja kažeš. Ne, ali bi oni to rekao, nemoguće da je pogriješiti. I mi ne donosimo dokaza, daj im govor, već je im govor dokaz. Il džaj iz jest, kaže, to je daj ja uradio, taj. Završena stvar znači. Zato čovjek treba da pazi na hap, a ne na ljude. Ljudi se prepoznaju po istini, a ne istina produte, ma. Također ono što smo malo prije spomenuli, mi vraćamo, aj draga, po ljudima sudimo. On pod našim znate, sudimo ljude tako privatamo i dajemo propis na ostavu vanštini. Na osnovu vanštini. I znate, onaj slučaj sa usam, radi Allahu ta'ala u borbi kada je ubio čovjeka koji rekao la ilaha illallah. Išta borba, kad je podigao kobija da čovjeka ubije, kaže la ilaha illallah. Sad si reko la ilaha illallah i ubije ga. Kad došao Božnji poslanik osjeti da nešto nije u redu, teče, boli, kaže Allaho poslaniči tako, ja sam ubio čovjeka kad je la ilaha ilah. Kažemo Allaho poslanik, šta ćeš ti na sudnjem danu sa la ilaha ilah.". Samo to u meni odgovori. Šta ćeš sa njim? Ko ćeš sa njim? Kaže, Allaho Boznić, iz straha. Dobro, rekuji straha. Ali štaš slajla, ilavla? Kuš sa njim. Kaže, pa je toliko ponavljute riječi, da ja sam poželio što sam prim, da sam tek sad primio islam. Ne želit ću da je tu dijelu radi islamu. Toliko ponavljuju. Štaš slajla, tek čovjek ušo u islam Kod naš čovjek islamu, 15 godina, radi, klanja, posti, daje, zekijat, nene, kažu, u našim slamu u našim neja mjesta za tebe, gospodine moraš popuniti, imam mi formular, popuniš i onda ulaziš u naš islam. <tak> Na ovaj, sam rekao laj, laj, laj, odmah ušli islam. Ne, ne, kod nas ne može. Mi ljudima sudimo ljude, prihvatamo po njihovoj venštini. Čovjek klanja, čovjek za sve tvrdi da je musliman, čovjek posti, čovjek ide nahađ. Osnova je tog insana da je muslima. Osnova tog insana. To ne znači da taj čovjek ne može učiniti jelo kufra. To ne znači da taj čovjek ne može izići izvjeri. To ne znači da čovjek ne može postati murted. Nikako. Kako se želi utrpati da je to murđi iskak i tako da, da i ja. Nije, braćo moja draga. Čovjek može učiniti jelo kufra. Ali govorimo u osnovi. Nažalost, imamo ljudi koji su toliko bolesni kažu ne. Osnova je u Bosni kod bošnjaka muslimana, da su čafili. Moraš doći i kazati, e, ja bi ušao u islam taj, da ja poponim formular, pa ako me primite, primite. Ako ne primite, vi ćemo šta će, će sa Kako je Kako je bio islam Allahov poslanika jednostavan? Za razliku naših, pod navod značima naših, ili ti ljudi bolesni koji kompliciraju sebi islam, Dolazi Božjem poslaniku čovjek kaže Robinja, želim da je oslobodim šta ću kaže gdje hala pa ko sam ja poslanik no Amina je to je molnik kod nas abi nema dok ne dođeš na đadu dok ne potvrdiš popuniš sve što tražiš popun Ma nema teorije bolan nema teorije Znači, braću moja draga, i tu je toliko jednostavniji. Ti sad svakog čovjeka, to, to su bolesti, to su virusi. Da li je uradio dijelo Kufra? Da nije? Da li je se okupo, Da li je ovaj džurnopast? Da li ovaj nije? Da li je ovaj išao kod Turabija? Da li nije? Aha. No što me briga čoveče, ne imam ja vremena za to, bolam gaňati sad gore snimke koje je bio kod Turavnije pa poslije tražiti ljude i ocenjivati za to. Ne imam kad vam moj život skuplji od toga. Moje skobine su ljudi muslimani i završena stvar. To je naporno. Zato to je definitivno da takva interpretacija islama to nima ima braćom moja draga nikako budućnosti. To je opterečenje. To je opterečenje. Islam nije opterečenje ta kođer <kuh> smo su prošli put pogledu opođenje i Rexule je to jedan od puteva ka ljubavi i ljubavi za dvostruzu uzičnu galate barka ta da jeste rift blagost isam govor o ljudima Rasul poslanik ali salatu selam kaže muminu Nije mu'min prokledđija neki koji malo, malo neko proklinje. Imaš ljudi sa njim, sjetniješ, Allah ga ubiju, Allah ga prokleu, ovo, ovo. U njega je čitav jezik, čitav žargon, čitav vokabular, sve. Allah ga ubiju, Allah ga prokleu, Allah ga ponizio. Daj mi, koliko je, koliko je, koliko da je Boži poslanik nekog tako proklinje. Šta kaže, li sel'mu'minu bil ta'an, mi je mu'min taj ko non stop proklinje koji vrijeđa koji napada. Kaže Allahu Mustafa nikali salatu ve selam. Kome bude uskraćen rifq, blagos uskraćeno je svaku dobro. I govorili smo mi o tome u priči odim predan tako neću puno ponavljati. Blagosti rifq nježnosti, ali nisu bili ni u čemu, a da nisu blažni tu stvar i u, u uljepšali u svemu. Pa na kraju kreva trebaš ocijniti čovjeka. imam Buharija koji se smatra, kao što kažu Zainoviće, emirul minin, vođa pravovjernih u hadijskoj znanosti. Znači kapak. Nema iznad njega. Ali uzmite njegove knjige, Da vidite ljudi koji u njegov vrijeme i lažljivci i smutljivci ovakvi i sekte i nes... u to vrijeme, braćo, ljudi lupaju kamion lončića. Ovo što imamo mi po džamijama da neko zikri na despeh ući i dovu zajedničku. Mi imamo svoj stav da je Ali ta novotarija prema novotarijama iz onih vremena kad su ljudi negirali svojstva uzvišnog Allah te bar kvitele. Da li Allah govori, da li Allah ne govori, da li je Kur'an Allah govori ili nije Allah govori To su novotarije Ajde, kažemo, nuvotarije. A Lutovnije, pogledajte knjige imama Buhari i njegov govor o, o prenosiocima. Kaži, u pogledu tog čovjeka, fihi navar. Taj čovjek je kaj je podližan pogledu. Njegovo stanje je kod diskur. Završeno. To, kad imam ti, ako Buharija rekne u njem, taj čovjek je podližan pogledu, to je gotovo, završena stvar. Pogledaj kako na lijep način. Nije rekao, lažljivac, petljanac, to je najgori, to je čafir, to je izišao sa planete, izišao iz islama. Kaj taj čovjek, kaj ih navar? Lejen ul-hadif, u arabiskom jesku kao blag, meha, mehkog hadisa. Završena stvar bolan. Pogledaj pogledaj termina čoveče. Zato što ti termini dolazili iz čistog srca. Zato ti ljudi koji imaju samo na jeziku Allah ga ubiju, Allah ga proklju, to je sam pokazatelj prljavštinje njegove duši i njegovog srca. Jer nema on jadnih bolan, nima ništa posijano unutra fino i ne može iznišći ništa fino. Ne može. Imaš sad da prostiš u, u lonac, saspeš mulj i bilo i onda je ozdol da vadiš gulaš. Nema to, Habibi, nikako. Moraš samo zagraj prljavštinu ozdol. Tako i srca bola. Srce koje je prljavo samo iz jezika može izdjeći nešto prljavo. Ne može izdjeći ništa meko, ništa fino, ništa blago. To je tako. Kaže Boži Ibu slanik, alaih salatu wa salam, jesiru vodatu asiru, ulakšavajte, nemojte otežavati. Beširu vodatu nefiru, razveseljavajte ljude, nemojte odgonit ljude taj ljudi, njegov izgled njegovo ponašanje njegov govor fala Allah kad smo svatili da to nije islam al kad bi čovjek privati, ti u primatis pa pa tuješ to i kaže to je islam nemoj me Allah ti sud ti me daj rađe u džehennem da to budem u svijetu moram takav biti tako se ponašati tako osobno, tako izgled neću ne mogu ne mogu ne može to moj nefs prihvatiti jer tu nije u skladu sa nefsom i sa dušom u kontekstu, Allah je stvorio insana i dao mu vjeru, islam da je prirodna, da odgovara ljudskom biću. Također, kada insan želi da govori o drugim ljudima, treba u granicama, u granicama, da ima, normalno to, zahtjeva ilmu. Normalno, islam, bilo koji govor, zahtjeva ilmu. Ali da čovjek ima, u obzir pitanja fikska u kojima se ulema lema razišla, pa na kraj krajeva je određena akaidska pitanja. Navišću vam nekoliko primjera. Ja sam lično slušao svojim ušima, a ubijeđem sam da ste svi vi desetine puta. Vi znate da je e, pitanje ostavljane namaza u islamu. Krupno pitanje namaz, ali ulema se razišla. I tri meseba kažu da čovjek koji ostavlja namaz da je musliman. Jedan meseb kaže da je to ripet i otpadništvo. Imaš ljudi, znači, kao da nikad u životu se nikodu ne mi pitanju ni razišao. Ne, ne, to je jasno ko, ko, ko, što je jasno znači dan, upu bijela dana daj je to kufr. Nema, kao da tri meseba nikad to nisu rekli da ni ne, ne. Kofr, pa nema uopšte polemisanja, nema raspravi. Ne možemo ljudi pristupa tako. Možda je to kod mene isto jače i mišljamo možda, ja kažem možda. Ali treba poštovati druge ljude, druge učenjake. Pa nije imam Nebuhanife, nije imam šafija, nije imam malik, nisu to mala dječica. To su najveći velikani ovog umjeta. Mi smo, vallahi, vallahi, vallahi, mi u današnjem vremenu ljudi koji završaju fakultetima nisu bolan, nisu milimetar jedan od tih ljudi, Selefa. Da da takve stavo je normalno, takav star će zauđeći džahil, neće učen čovjek nikad. Da kažeš, ah, znaš li, znaš li arapski bolan, samo arapski, da bi razumio, ne znam. Znaš bosanski, ne znam ni bosanski. Polo pismem čovjek, on ne može sastaviti dvije bosanske rečenice da zna gdje ide uzvišnik, gdje upitnik, gdje je zarez. Ne ja zna pisaći dvije prosto prošljene rečenice na bosanskom, da ne govorim na arabskom. I on, ne, ne, ne, kufr, pa nismo još sumlja čovjek da je to kufr. Ako sumljaš da je to kufr i ti si sa čafru odjedno. To je lanac čovječe, lanac supermarketa koji se zovu kufr. Kismiš kusum ja čoveče, u to. Tu sugrači moja draga, ja znam isto tako, neki drugi im esela pitanj nikaba. nima tu rezila žena. Ma tu, ma nije teorija, nikab je najveći farz za ženu. Okej, okay, možda i ja smatram da je farz. Al čekaj, šta su me sebi? Šta on vema rekao? Nema, nema tu rezila žena, Ja, ba, to je istina. Ja sam istina. Napiši se istina na čelu i odaj po, po svijetu. Ljudi, ošto istina, ja sam istina. Tako lju, a lana mi to je sad možda malo ovako smiješno, ali kada bi ošao da gledaš njegov hal, to je tako, on kaži. Nema tu razilaženja. Nisu tri, ja znam ljudi kad, vidi, kad te vidi prvi put, prvi se sad vidi okresni nogaciji. Možda i ja smatram da nogaciji biti povišći članak. Ali, hajde te upitam ja šta mi sebi kaže o tom. Pa ćeš naći samo da većina u lema smatra da ako to nije izovoljosti, da to nije grije. Ja možda kažem smatram, ali u važi čovjek možda čita u knjige gdje u lema preferira mišljenje da to nije haram. Samo se nagne, dobari. Ili kontra. Bogami, sumljiv si mi. Ili podigni gore ili spusti dole, nekako se mi tu si neđo oko člana, a nekako se mi šaren si. Znači tu nimat I, I to biva razlog. Ha Vidio sam, daj, ma, daj da pusti ga, pusti ga nogavice, mete sa njima ulicu. Gotovo. Žena, ma, vidio sam, ah ja, žena ne nosi nikabni rukavice, ma, nema, u tome je hajra, završena stvar. Kaže, još bi doš na prijelob, samo idi na prijelob, braći kojim žene nosi nikab, čiji ne nosi, ne ide. Znači, braćom mladim, nima tu adra, nima tu insaf, nima tu pravednost. Ja sjećam vremena kada su ljudi, mnogi od nas bili puno zeleniji, ali će su ljudi reagirali na najmanji sunet koji propustiš. Čovjek ako klanja nis, mico, prstom u namazu, odmah poslije namazu, ahim. Prost, šta tu s tobom? Mi ćeš ti nemičiš? Ti mu nafiti, stugaš ti u svoji namaz, ba? Koji ste ime sebe? kad... je lika kad niko rekao da se nemiči u namazu? Je li ikad niko rekao da samo mi na lajda hilaf? Pa Čekaj da vidimo, možda sam ja tog mesebeva polako osabori, da pričam malo zdokazeva, pokušajmo u gjeri. Nije, nije, kam to, šta je to? Nije na to. Mnoga neka druga pitaje, ko da nema hilafa? Da, evo danas, kako ljudi danas pristupaju pitanju izbora? Nema tu hilafa, kakav hilaf? Samo i od izbora. Čafir sa sedam planeta, čoveče, nema teorijeva, ne merete vrakti u islam nikom. K'o da iza tebe nema bimbaz, k'o da iza tebe nema u sejmin, kakav sejmin to, kakav bimbaz, ba, to je u lema hajza ni fasa, to mi ne priznaju, nisi bili u zatoru, ništa, kakvi, nula bodova. Allahani, da ti sem ljudi hoće i nekad doći Oni ne bi imali više vremena da se isplaću u životu koliko su vriječali u lemu. Ali neće Allah lahko otvori takvim ljudima put kad te ubi. On će vamo za despih, kaza da je ne znajući da je on u koja je daleko, daleko, daleko dublja od onoga na čemu je neko ko prakticira despih i možda potiranje lica nakon dovi. Zamislite sad kad bi neko od nas, Allahat, prouči dovu i onu baš ono i badetem, Ibadeta potari lica. Na no, Prolup ovaj daje, ovo ovaj, je gotovo. Dželi se ovo naučili, mi prije ovako nismo učili. Ko od nas nila? Zato kajem, jedan od načina raziraženja kod Uleme jeste da se Ulema razišla u, u ocenjivanju hadisa vjerodoslovnih. Sam Hafiz ibn Hađar koji je Hafiz ibn Hađar kad se u, a, u hadijskoj terminologiji ka, kaže Hafiz ibn Hađar to je gotovo, to je plafon. On kaže hadisi u potilanju lica, po njegovom stavu su dobri, hasen, jačaj jedni drugi, iako većina uleme kaže nisu. Dobrog čovješ, šta? Otkud rekom pravo da me kaje ne može ti slijeti Hafiz ibn Hađara? Za hadijski ekspert. Za mene hadijski ekspert. I danas ima uleme koji preferiraju to mišljenje. Neha bi mi potrolicima, gotovo, ti si za mene, x, nema težina planete. Ne možemo tako... Usko pristupa tim pitanjima. Ta su pitanja šira od toga kako i mi doživljavamo. Nakar bilo i ovo pitanje, jer ja znam gdje oni kada čekaj, kako ćemo se mi razići kufr ne kufr? Pitanje o kojim se ulema Lema Kad bi se igrali imena, kad bi se igrali koje to od priznate u Leme, koje to od priznate u Leme kazu za muslimane u ovakvim uvjetima da je izlazak na izbore. Jedan, dva ili tri šeja. Ne vidiš tamo veliku kolonu desetine i stotine šejova koji su to pisali o tome studije dozvolili. Dobro, evo, ti smatraš da je to harano, ali pusti druge ljude da imaju pravo da pročitaju nešto. Ja Sve čovjek dođe stvar oko koji nema hilafa, stvar koja je jasna i počne od toga filozofirati ali stvari u kojima se razišla priznata ulema islamska alimi, učenjaci, imami, zašto ljudima nametati samo da svi moraju shvatiti ono što ste ih shvatili? Također, <clears throat> imate ljudi koji kada vidi da je neko skratio bradu, na onoliko ukoliko je šak gotovo, on kod da ga istresla struja, odmah mu se naježi kose. Kad ga možda upitao, dobro ah, i ko je to, kakvi su tagovi ulemiji, kakvi su stavi mezijeba, nimam ja to pojma bivi. sam tu ne smije tako. Ja sam tako naučio, ne znam ja za koje jelike ili gdje, kako, uglavnom, ne mere drugačije biti. Vako je i gotovo. Ja sam ti svi mezijebi, jela sam ti konsenzus, sve sat ja. Nima toga. Pa tu da vidimo što su rekli, ba ljudi su pretekli tebe u rilmu, u znanju, u bogobojaznosti. Bili su bogobojazni od tebe i da je to moralo se okarakterisati. A Bibi on će i to reći, je bilo, kad je hap, nema, to se alatul, direktno se negira. A sabda dođi, uzmi vradu i da svi šute, ko, A Bibi? To, to je vrijeđanje sabat. Sa u... To je indirektno kad ja sam boljio sahaba, A Sahabi su šutali na to. Ja ne šutim. Ja glavom kroz i do izbijam element 20-ku džaba što je armiran i betom glavom kad lupim u uz... nešto ako sahabi su prešutali, znači to je sto pitanje gdje ima prostora za razilaženje, minimalno. Nikad ti ne brani da budiš s nastavom suprotnom. Ali, a Bibi, to je pitanje ako bi rekli, onaj To nije suprotno konsensu. Također, nekada ljudi ne želi, kada govori o drugima, ne uvažavaju prostor, vrijeme, stanje, situaciju. Ne, ništa. Sve ide na jedan kalup, samo pečet, sljedeći. I to te. Saudijska Arabija, Kuwait, Bosna, sve isto, Bugarska, Čečina, ne, ne, sve to isto. mučinje poslaniko Elisa, da to se nam dolazi Amnar ibnu Jasir, kaži Boži posliniče, dolazili mušljici, mučili me, natjera me da te vrijeđam? Ja sam te vrijeđu. Kaži, kako je tvoje srce? kaže u imanu. Ako se vrati i tražu to ponovo, opet si ti ponovo to radi. Stanje, vrijeme, prostor. Arapin dolazi u džamlju i učeš ko vrši nuždu, Može li tuć insan koji svati o taj propis i dođe i to uradi u džamii? Nema teorije. Nema teorije. Zašto je Bozhi poslanik tako naredio da pre njemu onaj od reagiraju kada su skočukaj ne pusto čovjek. Nemoguće. Čovjek zna taj propis. Zna sve to džamii i da dođe tu uradi u džamii. Nemoguće. To je čovjek jahil, čovjek neznavac. Ako je takav, on ima posebno način kako ćemo se promijenimo po našem. Nema kod nas džela. Kod nas nima znanja Kod nas nima 50 godina komunizma. Kod nas nema što smo najdalji u ovom pracu od matice Islava, Mekke i Medine. Mi smo najdalji. Ovo je granza. To nema vezi. Voda ovdje, na, po takvim razmišljanjem, voda ovdje, na vrelu Bosne i dole ispod Zencije, nakon što je uključen u nju kakan, čitavi, visoko, i Zenca, sve kanalizacije, po njemu isto. Napiš se dole vode, ovdje, isto ti je. Nije isto, ha, Ne može biti isto. Moraju se uvažiti određene činjenice. Ne, ne, ne. Nijema činica nikakve. Ovako je izavršena stvar. To je koji da ljudi pričaju, da ljudi griješi uopođenju prema s drugim ljudima. Oni koji žele da uvažavaju određene stvari na terenu, smatraju se popustljivim neznalicama, izdajicama i ne znam, nijema već kakvima. Također, ostvari stvari koje su nam veoma potrebne kada u pitanju komunikacija, jeste, braću moja draga, povezano sa onim da imamo lijepo mišljenje, ali isto tako da pokušamo trašti bratu muslimanu uzrnu, opravdanje. Kod nas nema uzra, kod nas nema opravdanja, kod nas se lobda svakako u videoigricama, sve na prvu šutam. ili ako je brat musliman poznat po ispravnom menheđu, ispravno jakidi, reku riječ koja je dvosmislena. Imate ljudi koji su bolesti. Ko muha. Samo ide na neđaset. On uzmi da presuša predavanje samo da vidi da li ima negdje nešto dvosmisleno. Pošto ne može naći ništa, znači da je jasno greška, traži nešto dvosmisleno. I kada, a vidiš. Iz konteksta izvuči. Ako insan, to je pravilo kodehli sunneta. Ako insan povjerljiv. Sjećam se jedne prilike kad su došli neki na jednoj kaseti Šehi Albani, Rahmetullah, i došli neki ljudi koji su malo nakostrušeni bili u to vrijeme prema Šehi Selmanu. Laudi. Pa kažu oni, pa Šehi on je rekao ovu, pa Šehi on je rekao ono, pa Šehi on... Kaži ima Šehi. Kaži, pravilo je pravilo je kod tehli kad insan čija istorija se zna da je na akide ali sumneta nispravan menheđžu kad rekni rečenicu koja je dvosmislena da se sva na najispravni način i onda njima se kaže bogami kema jebduli kaže bogami ono što ja vidim iz vaših po da ste malo počeli i čudljivo u jednu Oče oni su tjelesti znati da izvuku iz sheha Albanija da on sad tu njega opere i onda ga, e, še, Albanija, on je mu rekao. Kaže, še, Boga mi ta pitanja ta i taj takav način postavlja pitanja. <gledanje> ne miršite mi sjajno. Čite, braću, moja draga, pa čovjek je pogriješio. Evo, ja sam ubijeđen. Vi znate moj stav, da ja ne vređujem ljude samo kroz jednu prizmu, tu imalo bradu ili ne ima. Ali, sam što imamo nekog brata koji doće im u bradu. I sad otvori vrata i ugledamo ga bez bradi. Šta bi mi pomislio? Nek' svak sebe ocinio. Prolupo, gotovo, nema ga. Možda čovjek dobio sinoć, upalo, ja znam čovjeka, studenta Jordanu, čovjek se najveće naglo razbolio, toliko upalo imao, do izajetra mu sva brada otpala. A ostalo mu samo solupo. Sva brada od temperaturi, jaki upalj, tu možda mogu braća koja su kompetentna u toj oblasti, znaju da je to tako. Da od upali može sva brada otpasti. I sad brata, vidiš, ena da prolupim, Ode, izgubi se, imam. Ne idemo, Allah, oprosti. Do jučje je bio, vidi sad, ne znaš. Možda te je preteku, čovjek samo ne znaš ti u ovom kundu, možda oče neđe da ide i da se ne bradom. Budu što za zadnji namaz spanja i čovjek već pasoš čekiru, ode. Ne znamo, polako. Ej, ahi, šta je? Kako to vetrov ko tebe peše? Potogalo ti sve. Kako te gumice trošiš? Obrisao se tu sve. Znači, ovo ne znači, braćo moja draga, ne znači. Sa treba bit ono ajde kažimo Ništa. Šta god da se deša je, bitno mi je da sam ja, daj mi te spi, gdje god me židni, u kakvu teki, u češrak, me kakvim čebadima i to je to. E, nas treba da boli kad vidiš da, da ljudi radi, ali čovjek kojih znaš 5-10 godine, vidiš nešto preko noći. Polako, polako. Božim poslaniku, ali ih se leta u veselam, dolazi. I znate onaj su, če, su na Trojica Saba došla kod žena Božijeg poslanika, pa kažu, Te nam kažete o životu Božijeg poslanika? Pa oni ka Kažu mi i trojice, a gdje smo mi? Ako je tako u poslanicu, mi? Kažu, a jedan, ja ću tu, ja tu, ja ću tu. Znate li tu predaj, ali ovo je šahid, ovo je pojenta. Boži poslanic došao poslije koji je, jeste li vi to tako rekli? Gdje smo Boži poslanicu? Ako jeste, sad ćemo donijet propis. Sad ću ja vam odat, od, od, znači, lijek. Isto tako. Šta ti se preko o insanu, hajru? Znaš, dobro 5 godina i sad vidiš jednu veliku naglu promjenu. Šta te sprečava da odeš na izvor? Kažeš, ahim, šta je reč. Nešto, kakva je iskušenja, možemo ti šta pomoć? Ne, ne, najbolje odmah ga odbacaju, kreni od njega glavu, kad ne iđe pred tebe mobitel, nazivaj i tako, sakrivaj se od njega. Bele, ako budemo svi sakrivali od njega, poišće šetani. šeitanje. Ko što kaže Boži poslanik, ali i srati se kada su ga pičevali i kažnjavali, Kaže jedan nasad, Allah te ponizio, koliko te puta dovodi, nikada da dođeš sebi. Nemoj ga, kaže, pomagati šeitanu protiv svog brata. Dosta sad što smo ga mi tu, eh, hajde kažem, kažnjavali sad još i ti sa šeitanom zajedno. Češ šeitan njega, ajde vidi što te tvoja braća muslimanika, ja, eto, to ti je tvoj, aha, aha, još sad i stani sa šeitanom. Isto tu, dovoljno to mi sad možda musibeta. Možda bi bi čovjek došlo do ovdje. Ja ne kažem da je opravdan razlog možda, navodimo je to onoga koji bahno bez bradi, možda ja ne kažem da je opravdan razlog obija bradu sbog posla, ali a Bibi, čovjek koji možda je možda došlo dovdje, čovjek 15 dana ništa ne jede, ništa ne pije, čovjek mu je rekao daću ti ja posao 6 maraka, samo zamisli iz dana, ali moraš obija bradu. A Bibi, njemu oči ispade, gladan, žedan. Ne znaš, možda taj čovjek, Allah mi znam slučaj, između njega i Allah, čovjek kaže radi u nekoj službi Ne može imati bradu. Kaži, svaki dan kad prijem tu bradu, plačim, čovječe što je moram prija. plačim ko godina. Moli to. Ne znaš što će možda taj insan čovječe, možda plaće Allah, te barki, možda je tuz, hajde da kažem, pogriješio u tom što ti vidiš. Ali možda ga to učini, da uđe u džennetu kontekstu, da se sam sebe uvijek kori da možda u tam nekim drugim dijelima je sto puta jači od tebe. Pokušajmo naći uzrn. Možda inače neki neko opravdanje, ne moj ga odmah odbaciti. Također stvar koja je veoma pitka i time ćemo završiti, iako ima dosta ti nekih pravila, ali eto, ja sve neko ću biti kratak. Gde sam mislio da sam neće biti Boga, mi je i kraći od ovoga. Zadnja stvar, braću moja draga, čovjek treba da uzmi u obzir kada, hajde kažemo, govori, iako pazite. Znaš to kada u pitanju Lema, rekli smo na početku, tu ni svači. Ahni naučio tri hadisa, izvijelio su Alihina, jer su Alim pogotovo prvi štampe, mašala, bile i prijevoda, svakako i ale to, on je iste, iste verzije. I on sad dođe i on bi sad, on samo voda i na EC5-5. Musliman čafir, Musliman, Musliman čafir, monabek, Musliman čafir. I tako, on samo voda, polici i onaj EC5-5 koje je džene. Ovaj Alim ispravan, ne neispravan, neispravan, EC5-5 pljuni, o, ovaj neispravan, ovaj ispravan. I tako, tu je njegov... Vči, znači, odrečene stvari, našto kada pitanje govori o lemi, a to ne mi, ne smimo sebi nikako da zapravu. Nema te po svim ovim uvjetima šartadna i bojiš se Allaha i sve i tako i nako ne smiješ pričetnika. Što kaže jedan šiit, rješenje za takie ljude sam za usta. Injemu gair doće na sudnji dan manje grijeha i ostali mahajr. Nevriđa nikoga. Selo i to ona i žestok i široki preko usta samo malo nos mostav da diše deset puta ulijep tog u to po glavi i pusti ga nekoda. Ali ako će neko govoriti i ukazivati na greške učenjaka, to su onda učenjaci. A sadnja stvar znači da čovjek kako je došao do tog nivoa, da nekoga treba ocenjivati, treba nešto spomenuti, onda da ne zaboravi u svemu tome da bude i ali u kontekstu da se prisjeti hajra kojeg insan ima pri sebi. Allah te bar na sudnjem danu kad ljude bude kak obračunavati, kako će obračunavat. Kumi preti je mu dobra djela, ilhamdulillah, spasit će se. Kod nas samo jedan x, gotovo. Čovjek radi dan, noć, godinu, dvije, pijet, deset, deli, deljuje, klanja, posti, radi za Allah, vjeruje, jednog pogriješenja, ne imate nikde na mape. Ne može, braću moja draga, Kur ljubeni, Adam, Hatta, svi Adam o potopci griješi. Ne očekuju njegovog savršenstva potpunu svako može pogriješiti. A nemoj zaboraviti na trud i džuhiti dobro, dobročinstvo tog insana. Govorio sam prošli put, kad čovjek duđe i kaže, mi je kažem daleko od toga, to ne smijem okazati da neko daje, ja ne pogriješim. Svako griješi. Ali gdje ćeš zaboraviti jednom šijhu, safetu i nekomu koji je na njegovom stepenu sav trud i džuhd i vrijeme koji je dao za Allah, vjerovim da ti kažeš ne, to sve pada u vodu, tu je najveći rušitelj da li. Če je tu? A gdje je tu pravda? Ima li tu trunčić pravde? Samo trunčić. Kako tu? Kako, tu, kako, kako može čovjek doći na taj stepen, na taj nivo da se toliko njegovo srce izopači, da tolko grijesi i da dalale, toliko prekri njegove oči, da sve to od jednog momentu zaboravi. Evo, hajde, možda je našo zaista nešto pipljivo, nešto tačno da je šepo griješio. Ok. To nema spora da može šepo griješiti. Ali kako ne vidiš? Kako ne vidiš Ćud i trud tog insana? Što Allah mi zato kažem, Čuvajte se nepravdi u svemu tomi. Nemojte zaboraviti insano. Ako Allah te bar kvetalja ljudima prašta, hvala te bar kvala ta'ala ljude je postavio da čovjek znači ako ima više dobrih dijela od loših da je to inša Allah uspje pa subhanallah onda insanu koji ima toliko dobrih dijela u Lemi mi isto tako kažemo za velike učenjake tipa Širu Semin, Širibin Bas, Đibrin i ostali, niko ne tvrdi Allah da ne su ne pogrešili ali Allah mi kad vidiš njihove biografije po 20, po 30, po 40 godina na ilmu, na znanju na pisanju, na dercovima Od še je kad je umru, do dan, danas se njegove kasete prepisuju, još se nisu prepisale tomovi po 15, po 20 tomova, jedno samo tijelo koje im pro su, danas se to štampa, to su knjige po 20, po 15 tomova. Koji je to? Čovjek odvuku ga u bolnicu i odmah na krevet, odmah uz krevet telefon, i odmah telefon zvrći i on odmah odgovara. Na, na smrtnoj postelji ga ljudi pitaju. Šejih din baz, uzmite njegovu biografiju pa čitajte. Jedne prilike je negdje putovao i on krenuo u auto prema aerodromu i ucijeli ljudi niko ništa ne pita, kao to, nima niko ništa pitat. Nima niko ništa pročitat jer njemu su, pošto je bio slijep, čitali knjige, čovjek kaže imam šejih knjigu, kaže pročitaj, ja ću vidjeti li se u redu. Nima, kaže, niko ništa čitat. Čovjek nije mogu da vjeruje da će jednom putovat da ga niko ništa ne pita. Čita život, Allah mi uzmite knjige koje su pisali, njegovi pisari, ljudi koji su bili bliski njemu. Daži, iskuči izlazim u auto, odmah se čita do aerodroma. U aerodromu onoj sali se čeka uvijek se čita. U avionu dok sjedimo, odmah se čita. Dok sjed, sleti na aerodrom, dok se sjedimo u auto, odmah se čita nešto. Nika taj čovjek nije imao znači, mira za odmor od ljudi. Vetve, pitanje, odgovore. Normalno, to je, to je pogriješio, sigurno je pogriješio. Ali sve to zaboravite. Sve njegove fetre, sve njegove knjige, svo njegovo dobročinstvo. Nisi svjestan da možda tvoja uputa, kad bi se gledalo, znači, ajde da kažemo, onu lančanu, možda vodi do njega. Možda neki njegov učenik je podučio nekog tvog šeha, možda je tvoj neki šeha pročitu neku knjigu, koja se na kraju možda vezuje do šeha Bimbaza. Nisi svjestan bodo da si ti blod njegovo, njegovog islama, njegove daveta. I za čovjek tu sve zaboravi i Čuvajte se toga. Čuvajte pogotovo... Znači, haram je, rekli smo to puno puta, ja ponavljamo, gibeti, ogovarati muslimana, neko pod zdacima običnog, koji nije na nekom velikom sve. Pa šta misliš onda alima? Za to one riječi im. Sakira su zlata vrijedne, gdje on kaže jedan duži onaj govor, koji ste vi slušali, slušali na predavanjima, gdje kaže na kraju A onaj ko pusti svoj jezik u vrijeđanju u lemi, Allah će mu dati da mu srce umri još na dunjavu. To je sunnet. To su Allahove vrije, to su Allahove, hajde da odabrani robovi. I dođe insan i počne se oko, oko ti zvijezda vrtit nemoj da budeš od koji će Allah iskušat imeš na dunjalku, a mi smo već svojim očima onaj ko, ko ima razuma, Allah mu je dao ajete već, kako po Bosni, tako i oko Bosni, da ljudi koji puste jezik protiv Ulemi, vidiš ga nakon toga, nakon godinu, nakon dvije, nakon tri, Allah mi srce, jedino što za njega možeš veći, najbolje je bi smrtvo. Reku Allah, rekao poslanik, nema, ne prolazi nikako mrtvo, srce ne privata, ništa. On huda jednih na dvije noge, ali imanski se broji mrtav. To kažem, tu je, braćo moja draga, Minsko, polje, nehodaj, tuda, tu, tu giniš. U svakom slučaju, tu su neki savjeti, rekao sam na početku da svakako smo mi unakazili ovu temu, ali eto, onaj, jerujte, ne bi sad da, da govorim o tim nekim, ovaj, aktivnostima koji sam imao ovih ovaj zadnjih dana zaista sam onaj bio sa vremenom ograničenim pa sam ja tu malo onaj skratio u odnosu na ono što je trebalo da bude ali eto sa kakvom slučajom molim Allaha te barek tela da nam što će bude korisno za nas onim ga sveano taala da nam pomogne u čuvanju naših jezika onim ga te barek tela da nam oprosti grijehe koje činimo i tajno i javno molimo ga te barek tela da pomogne našu braću muslimane mak be da ubrza pobjedu ovom napačenom ummetu molimo ga te barek tela تران بودي ميلستينا سدنيو دا نا كريس سبحانه الله اللهم لك الحمد والشكر لا اله الا انت استغفرك واتوب